Lasha Etxe Bestiako, simbun igi bax, nahi? Zmerkatu hau untxae zautzen duzu e, ez dakit arba den, edo jendeazten ez hemen, eh, edo ba, biziki moitxelda ez? Ba, biziki moitxelda, mena bada biziki erikoitxearen parte bat ere uh, eta lehen... Uh, Turismo buleagoak antolatzen zuen feira eta animazio pila bat, bazen, bazen biztadena gure lalu hemen animatzaile bezala, bazen Euskal Jokoak, bazen loteria, tonbola bazen musikari, txistulari, eta zera, eta goa iztagi jo, oh, fitxik, iztagi jo deus hemen, zer gizte da. Eta turistak dina azteko, berdira gisa ortako animazioak egina? Uh, Eztabak egitu guztienako, eh, gira horoko gehan eh, irur egiko taberna batzela ikimen edo barra batzela ikimen denak lekukua ziren. Eztabako, eh? eh, kampotierdo barneko ziren, mena zerbait, zerbait yeah. bedelen izan da di, no? Zudinazira eh? yeah. yeah. zure koizpenekin, A-Tekia, e, xagarra ikinerari izira, mm, e, beaz, yeah. bo, zure maina pixka bat presenta ezazu. Um, A-Tekia egiten aldiren gauza guztiak, betidanik, eh, betidanik ako produktu berdin aditugu. Mementuko xolasak laborari entza dira aroa eta prezi guak. Ba, ba, ba, ba, eta, eta ma eroskista bakek laburarien nako, denek dute bezeroak intzuten dugularik ere, jik ere haguan ez dute besterik. Ba, ba, denek, denenako gau zabera da, mena, bon, hala, zena irusua egitea, eh? behar da ikusik guai nola, nola intzinatzen den hori, ez da komparatzen alpasa den urteko saltzapenarekin, hemen mehkatietan, eta zera biztana COVID bi urte horiek biziki onak izan baitira e, eko izlen nako eta saltzaileinako eroko jean. eta eta hara, ikusiko nola intzinatuko den soina, ikusiko. Haskuntza, suk uh, hala ere bat dituzueko izpenak hori uh, ere pixka batunkia izan, baita azken hilabeteo egiten. Bai, bai, bai. Gu bat dugu, šantza, ieran egin arti dugu Haskuntza hodan ik beres hauskuntza ez duiten, galkatze, transformatze, hilse transformatze eta salte zain ditu dut. Ieran diren, ateak, hunkituak, hunkituak ez dira, ez dira, ez dira izan, maila e, maila bat izan da harra. Eta hor dien, bon, landeseta ikin komparatu, bat dira zumeitzun alde, nwen hobedan izaitia inguratu eta ez eta milaka inguru guzietan, horregitu biskatzal batu aurten bai. Hala, jena gira unat, eta ba, txaragetian gira bai, bat iztuli aiten dut, eta, izkuzka, demapasa, <laughs> karakatzat, da, ba? Jendak ustean? Hala, ba, eta bizitik edo ustean, eta uste da. Eta gehiago turista behar bada, ostegunetan, edo? Bo, eta bizitik no. Ez ta, turista guti da. Eta, galmen da, arrunda. Gai abietu bodria, mentoz, blakantzak. Gai, gai, gai, gai. Ezer ziren laboraria lehen hau? Ah, bai, laboraria nizuma. Gai. Hordian, oaiko-aiko izpenetaz erdi oso? Zerendu. Hala, oaiko ustanturla, saltzaliak eta. Lengo presi guak eta oaikoak? Ah, ez da Berlín ez. Bitzia <güls> ege. Ez, ez, ez, ez. Eta nola esmikatzen duzu zukori? Ba, guai, denak ariutio biti da eta. Hala, bai, zegozpab Eta eh, nume no kiozien. Zuk, atxe maiten duzu preziuak goititioiten direla? Uztotela edima, eh? esan zaseurik goitituzo ze dut hartzemana. Erraiten duzu preziua goititia bian direla, zuk gazna salzena izide hemen. Ni ebe beti gai e, antxo amak urte hemen itzala, hasteleinetan eta hoste honetan. Nik istitut zobera goititu, Baina bon aritira, ba. eta kalendako eta animantak eta hori bon. Animaleko diferentzia bat daba, hau ahi. Deia, ez du, haize saltzen hor diankariu ezagertzen bali batu. E, ez du, xalduko. Ja, Zendako ez eh? da xaltzen? Eh? Eben, hene hiduriko jende kaso maiten dute, ez dakit. E, e, e. Ez dakit, ez dakit be, ezan zata denak aritira goiti, ordean bon, e, nik usten dut, jendiak promenatzen dira bana erosten ezan hitz ez, jala. Gazna ez dakit, ez da lehen gaietan, edo beaz jendeak erosten duela ere? Hemengo jendeak ba. Hemengo jendeak beti egiten dira bana e, kanpokoak esan beste ez. Hala edo txipioak zenuzte uh, menpartiak hala. Eta zuke ekoizpenan eh, aldatu eh, dituzu gauzaka? Ni beti berdin niiten dut. Etxekoa ekilan itenitu denak. Hala gure pitika kanpoa joa aiten uh, gero gerozer da bela jaiten dugu erostenduna luzerna. Eta uak gariotuda, eh? Kasue, me bon senausu ino la da, eh? eh? Okay. Bon, eh? Ber tirata erosten ditu estekin noiz hartio bana, bon. Hala. Les fruits cette année, on a pas beaucoup de fruits. La, la saison a fait que on n'a pas eu de, de cerises à, la, à la, dans le verger tous les cerises sont été gelés il ya les, les prunes ont été gelées. Euh, donc on a, on a eu beaucoup de, de, de pertes donc on, du coup ça a réduit notre production la sécheresse euh, non plus le, le, le gel plus que la, la sécheresse ouais. oui les prunes augmenté oui tout à fait ouais, ouais. de beaucoup non de pas mal alors oui. <rire> Ez dakit bat duzunez fruitu gintzen ikuspegi horoko bat, behin joiten girelarik saltegia hondi horietat ikusten dira baratzekiak eta fruituak kariotu direla. Nola espikatzen duzuzuk hori? Guk fruitiak, bon, bi fruitu, afer, bi patzeko molde bat ditugu, oei bi hondienak eta berreonten berreonten berreonten most Europa atzentu tona eta bioestina berreonten berroi. Bon, dizientia pus ezto no. Baina da go histori hori ni ke ta usteudot <coughs> baliatzen dien biskat. Ani ze ustetan baliatzen dira, bon, te eta. Eneiduriko bada ze itoga, xushin ustuna. Izinda emansori Irina Artos, gerla zureko, Irina iondaguite. Na, <truzio> ogia gaitzen gorteko zien, bada fe, eneiduriko, estreet. Eh, Sieke presioak hemen datu ditu estigarriko ba, intu puskat senta berina kia. 80 lakh okay. dira. Ah bai. Ha, kia, kias, uh, dira. Ah, 80 bai. dira. Ta bon, kartoina kehoi embalaje horik eta ere horik, horik goititu dira. Ah, bai. Elektrikare biskat ta no bon elektrikaina bon pasena bere na botuila kia ba, botuila Ta bon beharik eta Grupamendu batean no, no. eoste metitu. Oh? Elkartu zobekida hori eh, bada negoziatzeko manera? Ba, ba, ba bo, eta erosi bada oh. hor. Ekin, iruleiko kooperatiza eta beste... Iten da hausten bizka, ba, hausten. Eta ziak, epreziuak emendatu mm dituzi hemen salzapinian? Ba, bizka, ba, bizka, ba. Ez bizikiuna intua beti, behar da fresa, merkatu zariak, behar dira, gazouilla J'ai acheté j'ai un beau collier. L'alimentaire ne vous attire pas. Oh si si si, si, si. Euh, on a une une petite dame qui vend de l'axoa, c'est ça, c'est le axoa. On en a mangé hier ce que nous étions à Espelette et c'était succulent. on a son... même acheté le gâteau basque à la confiture de cerise, oui. C'est délicieux. Voilà, on s'est bien régalé. Vous trouvez les prix un peu chers ou pas euh, c'est toujours trop cher. Bakantzetan eta lanean ari? Bai Ez pikatu, pixka bat, zehiziren hemen Zei saltzen duzun? Uh, Ardikasna Eta... Uh, Segea Zure udako da hori, uh, merkatuen egitean? Bai Maite du eta... Nainiken... Uh, egin Saltzen da pixkat edo ez sobera? Ez sobera, me... Nola uh... ginaazten dituzu uh, jendiak zure estanderat hemen? Diastra asist, bat Eta zeh gaiten dute? Um, ona Baina haneztu dute erosten? Bez. Zendako? Bez dakit. Eta intzin hasi egitzen dute? Baina, bai. Eta pixkat frustra da hori, eh? Bai.